Elhamdülilləyə Rədiyələməni Və sələtü və sələmü ələ aşşyəkli əmiyə və l-mursalîn Seyyidənə Muhammedin və ələ əlihə və səhli ecma'in Allahumma yasir ləəmri və əşrəhli sadri və hlə rüqdə min lisani yafqəhə qovli Allahumma allimnə mə yənfəʊnə və anfəʊnə mə ləmtənə inəkən təl-əlimul hakim Biz keçen dəstərimizdə artıq Abdl-i Mesud radıyələn hədsin abiin inşallah 5.ci ise Ayşe radiyallahu anha hadisindey. Ayşe radan buyuruyor ki: "Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men ahdatha fi amrina hadha ma lesa minhu fehu haram." Buhari ve Müslim ve fi rivayet-i Müslim: "Men amila amalan lesa alayhi amruna fehu haram." Ayşe radan buyuruyor ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve ki: Kim bir e, e, işde bizim bir işimizde Bir bidət yenilik gətirərsə, o əməl onun özünə yəni, qaytarlar. Bu hədis Buharın ləfsidir və Müslümin ləfsində isə buyurur ki, kim bir əməl edərsə, hansı ki o əməlin üzərində bizim əmrimiz yoxsa, o əməli onun özünə qaytarlar. Bu hədis ümumiyyətlə, İslam şəriyyətində e, bidətin e, məhvi, bidətin dağılması, bidətin yox olmasına ötürü əsas usul hədislərdən hesab olunur, yəni bidətin müqabilində. Və hədis e, gördüyümüz kimi iki hədis var burada və <coughs> üçlə düz Ayşə ağadan rivayətidir. Sadəcə birinci rivayətdə deyir ki, kim bir yenilik edərsə. İkinci əsə deyir, kim bir əməl edərsə. Çünki bəzi bidətçilər dedi ki, biz bu bidəti yeni, e, özümüz gətirməmişik ki, kim şey eləyib biz ona davam edirik. Aydındır, birinci rivayətə görə. Çünki birinci rivayətə kim ki, mən əh dəfə kim yenilik edərsə, bilmir əməl edərsə. Və bidətçil Biz əməl eləyən, biz yeniliyi gətirməmişik ki, bunu kimsə də gətiribsə, biz onu tabu olaraq bunu eləyidik. Amma Ayşə Rədi olan ikinci rivayətisi nədir? Ona cavabdır. Kimdir əməl edərsə. Yəni, fərqi yoxdur. O bidəti sən icad elədin, vəli icad elədi, əli icad elədi, fərqi yoxdur. Əsas məsələ o bidəti icad elənə də mərduddu, qaytalar özünə həmsini əməl etməkdir. Və bu da onu göstərək ki, ümumiyyətlə, İslam şə Yəni, kimsə bugün yeni bir e, mənhəc, yeni bir əqidə, yeni bir ehtiqat, yeni bir dəvət metodu, yeni bir nə bilim, e, firqə meydana çarsa, nə deyilir ona? Sənin əməlin özünə qalışır. <coughs> Eyni zamanda, bugünkü müasir günümüzdə də, ona da inşallah biraz az geniş toxunacaq ki, müasir günümüzdə də bəzi e, təbliğçilərin və ya da ki, dəvətçilərin və ya da ki, e, cahil e, şəxslərin hansı ki, özlərini İslamda elmə nisbət edirlər. Onların bəzi icad elə yeni -yeni də yeni-yeni məsələdən davranışacaq, inşallah. Və bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə İslam şəriyyətində hər şey yəni kamildir. Yəni, İslam şəriyyətində heç bir şəxsin nəsə dinə artırmasının heç bir lüzum yoxdur, ehtəz yoxdur. Çünki e, İslam şəriyyət tamamilə yəni kamildir. Hansı ki, bunu müadədə surəsinin 3-cü ayəsində də Allah Osmanlı təsdiq edir və Pey Ölüm anında minbərə qalxanda camata şahidət verir ki, daha doğrusu bu həcədə də olur, həcədə, bəyəcədə arafada qaldığı vaxtda və camata deyir ki, şahidət verir ki, mən hər şey isə artıq çatdırdım üç dəfə deyir və camat onun e, e, dediyinə yəni şahid deyilir. bunun göstəkib, yəni Peyğəmbər s.ə.v. heç şey umudub getməyib, din ümumiyyətlə tam ilə çatıb. Ancaq o ki qaldı əməllərə çatdıqda isə, ümumiyyətlə əməllər iki qismə bölünür. Yəni birinci nə sayılır? İbadətlər, ikinci nə? Muamələtlər. Yəni İslam dinində əməllər iki qismə bölünür. Bunu biz əvvəl də səfənəcəbran e, hədsnə dəqiq eləmişik. Birinci əməllər, ikinci nədir? Bəli demişdik. Çünki niyyət barəsində danışanda diş niyyət həm ibadətlərdə, həm də muamələtlərdə özünün e, yeri təsirin göstərir. Bu baxımdan da əməllər də bu cürdü. Əməllər həm aytdı, bəzi qisimlər ibadətlərə bəzi mələdni aytdı muamilətlərə. Hansı ki e, bu bidətin özün də təsiri həm ibadətlərdə var, həm də nədə var? Həmçində muamilətlərdə. Necə ki bu hədis peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləmün sünnəsini ittiba etməyə yönəldir. Eyni ilə də bundan bir neçə hədis, yəni birinci hədis Ömər rəziyallahu anh-ın hədsindəki in əməl əməl bi hədisi də onu göstərir ki, yəni əməllər Ömər Adın hədsində göstərir ki, niyyət nədir? Və niyyət edir ki, nəyə biz olmalıdır? Allah spontan rizasına. Və ikinci bu hədsə onu göstərir ki, Allah spontan rizasına yanaşı həmsənin olmalıdır. Sünnə müvafiq olmalıdır. Və bu iki qayaq da İslam şəriyyətində da əhli sünnə qoyduğu qaydalarda ibadətin qəbul olmağa nəyidir? Şərtləridir. Yəni, bu iki şərtdən biri naqqıs olacaq, həmən əməl nə ola, yəsinə qaytarlar Bir dənə şəxs niyyət eləyir ki, Allah rizasına oruç tutsun və yaxud da ki, Allah rizasına namaz qılsın və yaxud da ki, Allah rizasına bir dənə nəzir versin, aydındır və yaxud da sədəqə versin və yaxud da ki, hədc eləsin, fərqi yoxdur və e, deyir ki, mən məsəl üçün də eləyir. Deyir ki, mən niyyət eləyəm ki, sırf qəlümdə Allah rizasına hədc eləyim. Hədc ayları hamı bilir ki, hədc aylarından qabaq insan ehrama gidə bilməz. Həccənin 3 ay, 4 ayı var. Bu niyyət eliyi ehrama girir, Həccə gedir. Gedir, bir viza alır, bilet alır, gedir Məkkəyə. Sonra gedir oradan təzəcən Umrə tavafını edir, təzəcən 2 üç gün gözləyir, təzə 3 gün sonra təzəcən geyinir, gedir Arafaya, gedir Minayə, gedir Cəmarata, ora Müzdələfə və yerə və sairə gəlir ki, mən gözəl Həcc elədim. Və elhamdullah şeytan qəlməyə girmədi. Sırf Allah razın eldim. Bu qədər xərclədim, çıxdı, bu qədər vaxtım getdi, bu qədər əziyyət çəkdim. Biz ona nə deyirik? Əməlin özünə qaytarılır. Əməlin sənin 0-dır, pusdur. Ay niyə görəm mən 3-4 min pulum getdi, vaxtım getdi, canım getdi, getdim orada şeytanı daşıladım, Mərefəyə getdim. Çünki nə olsun əməlin Allah razı olsun, amma sünnəy nə idi? Tamamilə zidd idi. Aydındır? Eləncə də Ədəki namazın özü. Bir insan deyir ki, mən e, istəyirəm ki, namaz qılsın. Günün günorta çağıdır və deyir ki, istəmə Allah rəhsəm bir dənə zöhr namazını qılın. Gedir qəşəng dəstəmaz alır. Sonra qəşəng üzü qibləyə, rukunları ilə, vacibətləri ilə, sünnələri ilə, nafir, hər birisini şey, tam-tamamıyla yerli yerində bir dənə gözəl zöhr namazı qılar. Zöhr namazını qılıb bitəndən sonra bir dənə bu yoldan keçəndə nə oldunsan? Deyir zöhrü, deyirsə ödəyil 2 saat Aydındır. Ən bütün bu cür qaydada bütün əməlləri götürün. Aydındır. İstiqib ibadətlərdə, istir muamilətlərdə. Və həmçində e, bu əgər söhbət bidətdən bu yenilikdən isə, ümumiyyətlə bidət mövzusu tamamilə geniş mövzudur. Bilmirəm indir, bu hədislər hissəndə olacaq yoxsa yox. Buna ayrıca bir nəzəriyyələ bir, e, bir dərs lazımdır. İmam Şah Əli ibn Allah bidətin 8 növünü gətirir. 8 növ. Yəni bidət hansı hallarda əməllərə daxil olur? Bidət var əmələ, əvvəlinən olur axır olur. Billə, millə, e, bidət var ortasından, bidət var axırından. Bidət var əslən bidətdir. Yəni, onun əsl yoxdur, yəni sırf bidətdir. Bidət varsa əslə əməl, səhidi sonradan qoşurlar. Bu cür, bu 8 cürə bu bidətin yolu növ var, aydındır. Məsələn, tutam ki, bir insan, bir insan. Məsəl üçün, e, və həmçində dediyimiz kimi, bu bidətlərin də o əməllərə qoşulmasında, əməlin tamamilə və ya da qismən batıl olmasından asılıdır. Əgər hansısa bir bidət, əməl, hansısa bir ibadətə qoşularsa, o ibadəti ya tamamilə edək ki, qismən batıl eləyə bilər. O da asılıdır həmən bidətin o ibadətdə hansı yerində eləməyi. E, o e, bidəti onun vacibətlərindadır, kullarındadır, yoxsa hansısa halların aydındır. Məsəl üçün, Tam ki, bir dənə insan e, namaz qılır, ancaq duanı saxlayır axrıncı səcrəyə. Və daimən adamda görür ki, bu adam səcrəni, e, duanı saxlayır, uzadır axrıncı rükət. İstər imam dənanda, istər başqası, axrıncı səcrəni uzadır və sonra neyini isən? Deyir, bəs dua eləyirəm. Bu artıq özü nədir? Bidət. Yaxşı əgər sual çıxsa ki, sual çıxsa, onun elədiyi bidət, onun əməlinə bağlı eləyir, yoxsa o yox. Niyə görə batil əmir? Çünki onun elədiyi o bidət, onun e, elədiyi ibadətdə elə bir yerdədir ki, o əslə namazın heç bir şeyini dəyişmir. Aydındır? Sadəcə bir dənə axırıncı səciyəni uzadır. O da ki, sünnəyə mukhalifli yerə onun etiqadına görə. Aydındır? Əgər yoxsa elə belə insan namaz belə birdən yuxuna düşdürdü və ilə həmişə üç qoxunuzu qoxunuzu büskətdi, axırın Bunu deyilik. Bunu artıq bidət deyil. Niyə bidət bir şeyi Daimə təşkilamaq halına gətirməyir. Aydın bir şey insan daimə o təkrar halına gətirir, bidət bu, bu cür yana Və ya da ki, başqa bir misal çəkək. Tutalım ki, dediyimiz kimi, e, bidət e, əməllərə qoşulanda əməli ya qismən ya da tamamilə nə inə bilər? Batıl edə bilər. Məsəl üçün tutaq, e, o da asılı ibadətin növündən. Və o bidəti nə vaxt şey edə bilir? Aydındır. Məsəl üçün, ə, aid ola bilər, namaza bir iklən, misal çəkdik. Həmçində başqa ibadətlərdə. Nİqahın özündə, boşanmada, sonra alış-verişdə, aydındır. Məsələn, alış-verişdə. Peyğəmbər s.ə.q. qadavan eləyib ki, cümə əzanı verilən vaxtı tizarət eləmək. Və hətta alimlərin rəyinə görə də kim bu vaxtı tizarət eləyirsə, onun tizarəti nədir? Batildir. Yəni, əzan verildi. Və imam minbərə qalxandan sonra alış-veriş eləmək nədir? Baxtıldır. Hətta imam şafir rəhim görə o vaxtı insan verdiyin, aldığın qaytarmalıdır. Çünki o ticarət nədir? Baxtıldı ticarət salıb. Göründüyü ki, bu vaxtı həmən e, iqamə verilən vaxtı, İmam minbərdə olan, xütbə başlayan vaxtı o ticarət nə oldu? Baxtıldı ticarət. Aydındır. Bu da niyə görə? Çünki o e, bidət ticarətini elədi o vaxtı. Aydındır. Eyni elə beləli ilə də bütün əməllərdə yəni bu cür. Aydındır? Və də ki, məsələn, başqa bir şey. Qoyun kəsməyi də. Tancı bir insan qurbanlıq aydı, 100 dənə qoyun kəsir. Niyyət etdi ki, 100 dənə qurbanlıq. Alıb 100 dənə qoyunu başcıyib 5, 10, 15, 20, 25 başcıyib kəsməyə. Birdən dedi ki, ayda burada kəsim, qoy gedin 10 dənə də pirinç üstündə kəsim yaxşı deyil. Camidə orada kəsir. Orda daha həfsəl ola bilər. Aydındır götür. Amma bunun niyyəti yoxdur ya ki, nə donadı, e, şirkələsin, Allah hattı qurbanlıq eləsin ki, yaxınlıqdan ötür. Sadəcə pros elə bilə keçsin o pirin üstündə kəsins, aylandır. Və bu qoyunların götürür, bir, 15 dənəsini kəsmişdir yüzündən. Qalmış yaşaş beşi. 85-ini də götürür, aparır ora. 1 ikisin in kəsəndən sonra bir dənə təvhidə gəldir. -gəl -gəl Bala nəyisən burada? Göl bir sürü qoyurmaq deyil, bəs şeydir, qurbanlığı kəsirəm qurban bayramına görə, dedim bir üçün dövründə bu yerdə, yerə görə kəsim. O vaxtır buna deyir ki, sənin əməli nə ola bilər? Batıl ola bilər. Çünki onun niyyətinə görə onun əməli orada batıl da ola bilər, aydındır. Və o, o, onun kəsirik bir ikilinə qoyun barəsində alimə arasında ixtilab var. Bəzələnə görə batildir. Bəzilən görə batıl deyənlər ona görə deyir ki, əgər deyir onun niyyəti orada qurbanlığı çısa və yaxud nəsir şirkəcədə gedib çıxan səbəblər isə batildir. Bəzilər deyir, əgər onun şirki olsaydı o yerin əzəmətini qaldırmaqsa bu barədə də çoxun rayonuna görə o batildir. Belə deyir, onun 2-3 dən qoyun oldu, təhlükə altında qaldı. Bu dərk eləyir o deyəni, təhzən qalanı həşət üçün sürür gətirir, təhzən ağıllı başlı yerə. Qalanı da orada kəs. <kək> Vəli, bunun 100 dənə qoyundan bir ikisini oldu. Bir-ikisi demək olar ki, xilafına uçurma getdi. Qalan 90, 90 98-də oldu. Təmiz oldu. Amma baxmayarək ki, o nə idi? Bir dənə 100 dənə qoyundu, aydındı. Niyə görə? Çünki e, bu insan elədiyi ibadət bir biri ilə ayrı-ayrı idilər. Yəni, hər qurbanı qoyun, qoyun özünə deyir, ayrı ibadətdir. Nedə ki, bunun özünü E, Riya da körülüya bilər. Necə ki, namazın özündə. Məsələ tutam ki, namazın özündə Riya e, iqaməni elədi, namaza başladı, bu, Riya daxil oldu buna. Riya başladı və Riya ilə namazı qıldı. Dönüşə, dedi, ah, İran, bu Riyad belə Allah sığdı. Riyanı dəf elədi, salam verip, namaz səyidi, batildi. batildi. batildi. A, bən Niyə bən bən görə? Olsan. Çünki əvvəlcən onda Riya daxil olmuşdu. Aydındır. Ər yox, O əvvəlcədən ixlasla başladı, sonra 2-də, 3-də riya gəlsədi və bu riyanı dəf eləsəkdi, gəlib, gəlib dəf eləyib, Hı -hı. daxil olmaq. Onun namazı nə idi? Səhid, aydındır. Eylə zamanda da qoyun da bu cür. Əgər 100-50 dənə, dənə qoyun nə, qurbanlıq demişsə, 5-ni ixlasla kəsdi. Sonra gördük ki, direktör gəlib, 5-ni direktörə görə kəsdi. Sonra gördük ki, dost gəl, dostuna görə Onla yenə sut qalanı tezən Allah üçün kəsisi. Ha hansı sayılır bunda? Allah 10 dənə, dənə aydındır. Bəzə də deyiblər ki, niyə görə namazı batil, bunu şey yox, müəyyənisəsin. Hə, çünki o, namazın özün deyil kəti, biri-birinə bağlı ibadətdir. Bu 50 dənə qoyunsa hamsayırığı nədir? Ayırır. -aydı, aydındır. Eyni zamanda da bu bidət də bu cür. Bidət dediyimiz kimi e, yenilik, bidət həm aid e, ibadətlərdə, həmçinin nələrdə? muamiletdir. Muamilet ibadetlər deyəndə bura daxil namaz, oruc, həcc, zəkat, sənəqə. Məsəcən oruz barəsində. Peyğəmbər həzəm bir gün görür ki, bir dənə sahəbə dayanıb gürəşin altında heç kimin danışmır, dibbə düzə dayanır. Və deyir, bu nə edir? Deyir, bu nəzir eləyib ki, günəşin altında dayanacaq, ayaq üstə dayanacaq, heç kimin danışmır, üz oruz olacaq. Və insan baxır görür ki, bunun elədiyi 4 dənə nəzir, 3ü Bir ona deyin, günəşdən kölgəyə geçsin, danışsın, otursun və orucunu davam elətləsin. Deməli, o üç dənə əməl sünnəyə zid idi. O üç dənə əməl idi ki, düzəltsin, amma orucunu inəsin, davam eləsin. Və bununla da o əmələ nə olur? Bahtır olmur. Nə görə? Çünki artıq o üç dənəni düzəldə bilir. Hətta o üç dənə düzəlməsək də belə, onun orucu nə olacaq idi? Orucu səhiy salirdi onun. Aydındır. Sadəcə o üç dənə müxalifətinə görə o sünnəyə nə salirdi? Müxalifət zil salirdi. Və eyni zamanda da bu ibadətlər idi. Eyni zamanda da e, müaməliyyətlərdə də bidiyyət aiddir. Deməli, niqahda, məsəl üçün haramla nevlənmək. Haramda bura aid iki şey. E, Özü-özlüyündə haram, tam ki, baxçısı... Halası, BBC, anası. Bir dənə də var qarşıqlıq haram. Qarşıqlıq haram nə deməkdir? Tam ki, balacalıqda bir dənə oğlan, yəni buna oxşar, mütəkib, oxşar qar, e, haram deyirlər, tam ki, e, e, balacalıqda bir dənə insan, tam bu yaşayır e, Qazməmətli kəndində, bir dənə də var quzu qulaq kəndi, qonşu kəndlərdir. Bunun yadındadır canası buna deyib ki, sən quzu kəndindən bir nəfərin sənin südanandı. Amma adamın adını itirib, yadında döyüb. Və bu da oğlan da həmən o qızu qulaq, qazməmmətli kəndindən olan qızu qulaq kəndindən bir dənə qız istəyir. Və deyəndə ki, sən orada bir nəfər sənin südanandı, aydındı, amma o bilmir kimdi. O qızı bu ala bilər yoxsa yox, ala bilməz. Niyə görə? Çünki arda o bütün kənddə biri onun qız batısı olduğuna görə, qız sül bacısa sül bacı olduğuna görə, çünki orada südənəsi var süd olduğuna görə o kənddən bunu evləməyə nədir? Artıq qadağan aydındır. O beləm. Bu da e, evlənməyidir. Və ya təki özü özünə halım da misal çədişi bacısı ilə, və ya təki anası ilə, qızı ilə, xalasının bibisinin kəbə kəsən. Bunlar nədir? Bunlar da haramdır. Və ya təki müvəqqəti haram olandanla evlənmək. Tam ki iki bacıdan ikisini də birdən almaq. Onlar e, birini evlənibsə, o birisi ona haramdır, aydındır. Ancaq bu birsin varsa, o birisi nə inə bilər, ala bilər. Yəni, eyni zamanda ikisini almaq nədir? Haramdır, aydındır. Eləncək də bu cür. Vəli, bu da aiddir evlənməyə, həmçində boşanmaqda olan yenilik. Boşanmaqda olan evlilikdən Peyğəmbəs-Həmin qadağı nədir? Boşanmaqda. Məsələn, qadın heyizdə aldı olduğunu, olduğu vaxtda, ailə xəsəndə olan vaxtda onun boşanma halı nədir? Yəni bidətdir. Ona bidət talaq deyirlər. Yəni şəriətdə. Yəni sünniyə müxalif. ki, İbnə Məradiyə lanhu öz yoldaşını hecsiz boşanmışdı. Pensam nə elədi? Ona qayıtdır. Düzdür, burada Umeyyədən fəqihlər bu arasında böyük ihtilaf var sələflərdə ki, onun talaqı sayıldı, sayılmadı, üçüncü idi, üçüncü deildi və yaxud vəsairə. Amma oyunda götürəndə isə o nədir? Sünniyə zidd onu qayıtdırdı və də O cür halda da boşama özü nədir? Bidət talaq, yəni talaqsan. Və eyni zamanda da başqa-başqa, e, məsəl üçün, qadın iddəsi, evliliyə aid evlili evlili misal, məsəl üçün, e, ehrandol ol evlənmək, aidində qadın bidət evlənməkdir, və yaxud da ki, qadın iddəsi qutarmamış evlənmək, və yaxud da ki, uşağını salmamış, doğmamış, dünyaya gətirmək evlənmək, bunlar hamısı da E, evlənməydə olan, yəni birdət yes, sonra-sonra, dəsdən sonra. Və eyni zamanda da alış-verişə də misal çəkdik. Aydındır ki, o hansı momenddə və ya da ki, e, donuz, it və ya başqa-başqa araq, başqa-başqa haram alış-verişi bu alış-verişin özünədir. Yəni haram alış-veriş olduğuna görə onlar yəni bidət, yəni alış-veriş isarəti. Və bütün bu hədis, hədisin onun göstərir ki, ümumiyyətlə yəni dində hər bir şey yəni kamildir. Yəni Heç kim nə dəvətçinin, nə alimi, nə də sıravi bir müsəlmanın nəyinsə artıb azalmasına ehtiyac yox. Yəni, kimsə nəyinsə artırsın, nəyinsə azalsın. İzləri, bu ülkə bəzi dəvətçilər deyir, məsəl üçün, e, dəvətdə saxqal saxlamaq indi düzgündür, gələk yüzümüzü qırxaq, qalq, suq olsun, nəvrün qaçısım olsun, nəyə görə? Çünki indi müasirlik dövrüdür, saxqal keçmişə qalaq, bunlar hamısı nədir? Hətta insanı dindən çıxaran səbəb də ola bilər. Aydındır? Və eyni zamanda bəzi təmsilçilərin müasir dövrümüzdə, yəni bu günlərimizdə apardığı dəvət metodu ki, Lailəlandiyan hökmdar 17 şərtini bilməlidir, hökmdar küfrün növlərini bilməlidir, taqutun növlərini bilməlidir və yaxud nə deməli, yoxsa o Lailə deməyə ona nə yeməy? Yəni yetmir. Bunların hamısı nədir? Dəvətdə olan yeni bidətçilikdir. Hansı heç bir Quran və sünnədə Ümumiyyətlə 7 şərt yoxdur. O sadəcə alimlərin hədis səhin ailədən yığdıqları nədir? Şərtlərdir. Əgər biz ona gəlsək, desək ki, "Ələyləllahın diyan, hökmən 7 şərti bilməlidir. O şərtlərə misal çəkməlidir. Sonra taqutun növlərini bilməlidir, küfrün növlərini bilməlidir. Nəyi bilməlidir? Nəyə bilməlidir? Heç şeydə belə şey yoxdur. Onda hamısının islamı nə olar? Naqis olar. Nə barədə? Yəni hətta onu diyan insan özünü də Hans əsmay sifətin incə bir məsələsinə ona toxundursan, onu döşmən xata eləyəcək. Onda da o yerə özü dindən çıxandır. Yəni dində belə bir şey yoxdur <coughs> ki, e, e, kimsələr lə'lan deyirsə, həqiqətən bunları bilməlidir, heç va olmalar, belə bir şey yoxdur şəriətdə. Bizim şəriətdə bir şey var. Lə'la deməy insan nə edir? İslama daxil olur. Sadə bizim uşaqlar nəyi qarışdırırlar? Buyur, yala, deyir bu ilə deyir namaz qılmır axı, beləmir ikinci məsələdir. Birinci ona görə peyğəmbərəsə deyir ki, eee bu hadis gəlməlidir. Səhrəməsə 40 hadisdə var ki, üç şeydən başqa insanın, məsəlman qan tökməyi nədir? Haramdır. Səhrəməsi bir məsuldur adlandırsıdı ki, üç şeydən başqa qan tökmək haramdır. Yəni zinaşar, zinə elyən vaxta əgər onlar seyibdilərsə, yəni bir kördüyərlərsə, seyib olan vaxtı, yəni evlilik görənlərin ölümü zinə elədikləri ölən vaxtı sonra ə e, dində mürtəd olanın bir də adam-adam öldürdüyü haldır. Bu cür şeydən başqa, ki, insanın qə müsəlman qanununda haramdır, vədir və hesabuhu Di Allaha. Aydındır. Və eyni zamanda lə ilahə deyəndə bu cür. O lə iləh deməyinin samanı nədir? Dağlı olur və zahirə nə salır? Müslüman. Ancaq haqqan həqiqi müsəlman salmır, hətta əməlləri eləməyənə qədər. Yəni, bu insan, Ləylə Allah dedi İslam-a daxil oldu. Misal, Peyğəmbər salı sələm döyüşlərin birində işdirir ki, Usama bin Zeyd, bir dənə insan, Ləylə deyəndə vurdu, öldürdü. Və gəlir, ya Usama, neyin edin? Deyir ki, ək qorxudan, qılıncı, gördü, qorxudu. Bəzi ifadə gəb, deyir ki, əşi qaqda qalibə onun qəlbini yarmışdın. Və bir ifadə gəb, ya Usama, və qiyamə üçün o, deyir ki, Ləylə Aydındır. Yəni, bu hədislər onu göstərir ki, heç bir rivayətdə gəlməyib ki, o ləylələ deyəndə deyək, yetdi səbəbli dinlə, yetdi Belə şey yoxdur. Çünki əslən bu yetdi, şəhət sahabilərin dövründə olmuyor. Onu müasir, ablu vahabın nəvələrindən bu yana yığılıb onlar. Tohvidin, ilənın şəhətləşimi aydındır. Amma heç bir yerdə quran əsərində gəlməyib ki, hamsa müşkülə ilə aidəndə üçmən yeddi şərtini bilməlidir. Bəli, tağutun növlərini, küfrün növlərini sayılmadı. Təvhidin qismində belə bir şey yoxdur. Bunlar hamısı nədir? İnsanlara dəvətdə yanı-yanlı çətinçilikdir. Sadəcə nəyə başa düşmək lazımdır? Bu insan Lə ilə dedi, İslam'a daxil oldu. Aydın elə bir ki, yekə evdir. Lə ilə dedi, bunu darvazdan içəri buraxdılar. Giri darvazadan içəri. Çöldə qaynayır bu qırğın dava orada raket atır, bombaza, bunu gilib evə, həyətə girib. Bu artıq evə girməkdən ötəri, otaqlara girməkdən ötəri. Bu insan nə ilə məhdidir? O əməlləri eləməlidir. Əgər otaqlara girməkdən ötəri namazı, orucu, həccini, zəkkətini bu ibadətləri yerinə yetirmirsə, onun da evin yətiyidi bilirsə nə var? Və sən həyətə girmisən, səni biz edam eləyəcəyik. Bizim qaydalanandır. Başa düş. İslam da budur. O artıq namaz qılmadı? İnkar ed namazı qılmağa hakim eynir ona, üç gün vaxt verir. Üç gündən sonra artıq onu olur, edam olur. Və onun edam olunması barədə də 5-dənə rəy var məhzəblərdə. Yəni 4 məhzəbdən hamısında rəy var. E, demək olar ki, heç birinə görə o mürtət kimi saldırmır. Sadəcə, Əhmədin Həmbəlin 5-dən birinə görə o insan mürtət kimi ölür. Aydındır. Amma qalanlar hamısı nə deyir? O, İslamın qaydası ilə ölür. Haqqı nə? Aydın, yəni sırf mürt Yəni bu şeyləri başa düşmək lazımdır. Yəni bunları başa düşmüyüb hansısa bir müasir aləmin kitabını və ya fətvasını açıp, orada bir dənə sözü oxub sonra onu bu avam cəmi tətbiq eləməyə özü nədir? Özü artıq bidətdir. Çünki özüncə Fozan adından söz deyə bilək Fozan bir dənə məsələni belə dedi, belə dedi. Amma özündən soruşanda tamamilə ayrı ay ay ay ay ay ay ay ay başqa bir şey hiss eləyirsən. Nəsim bir alədilər ki, Fozan rəhmətullah deyəşi hüccət qaldırmaq lazım Quran özü hüccət yetirir. Amma fozanın məqsədi isə orada Quranın hüccət satması o ərəb nəzərdə tutulur, qeyri-əcəmi, qeyri-ərəb yox, qaydındır. Ələ, sizdən bir, biz daha da olsun hamıyıq, heç kim qədər mükəmməl dil bilmişik deyimə, götürəsən Quranı verəsən, dedin sən hüccət qalır, kim onu qəbul edək? Və ya da ki, Quran yazılsın ərəbdir, ingilis silində, biz de ingilis bilmir, yazıq adamlarıq. Gəlsənə kitab versən, bax görsən burada yazılıb Quran, düzüm hə, nə bilmir, yazılıb orada. Ala götür, əlbə götürsə sənhicət qalxdı. Məntiqlə düz gəlmir. Çünki Allah insanı insana bucədan şey yükləməz. Aydındır? Və eyni zamanda da bu cür. Yəni hər bir alimin hansı bir məsələyə görüşü, özünün rəyi, bunlar hamısı ayrı-ayrıdır. Onların tətbiqləri də ayrı-ayrıdır. Yeni gəldəndə məsəl üçün hamı deyir ki, alimlər e, Quran və sünnəyə uyğun olaraq oluğ eləyən olmalıdır. Əli kəsiməldir. Cinayətkarın boynu vurulmalı, əgər evli lib, evliliyi keçibsə. Və ya da ki, adam öldürən, adam ö, adam öldürən özü qətlinə yetirilməlidir, əgər bilə bilərsə. Yəni bu cür İslam qaydaları var. Yəni şəriətin qoyduğu hədlər var. Amma kimdən, hansı, Sən gecəyə gətirdin ki, mən Azərbaycanda yaşıram və burada biri birini öldürdü. Höşüb nədir? Dizi gedin qaziyə müraciət eləyin. Biz İslam dövləti deyilik ki, siz o öldürəni öldürəsiniz, burada öz başınızla başalıb Bir görə bir təşərasın gəlib bu altan vurur əlin kəsər. O biz görənəm evinə girdi, oğluğub lomu qoyur başına, gördü son şəriətini tibeylədi. Baxma ki, Quranda sünnədə var, amma tətbiqi nədir? Tamamil ayr-ayrıdır. Yəni bütün bu olan hamısını başa düşməkdən ötəri, bir qardaşın yaxşılığı, insanda yer yaxşı baş olsun. Çəkdim bunları başa düşün ki, sonra siz-sizənin şəriət bir dənədir. Ağullar cürbə Biz görək düzgün Quran və sünnədən getməkdən ötəri o ağlı əsas təbi ilə kimə, sələflərə. Çünki o sələflər onu bizə çatdırıblar. Onu heç kim özündən heçsən demir. Hamısı sələfinin sözünü oxuyub deyir. Çünki bu, bu dinin ilk e, sinələri idilər onlar. İlk müsəlmanlar, ilk alimlər idilər. Onlar deyə bütün məsələn araşdırmaçılar, öyrənənlər dəyişirdilər və o xırdaladılar, xıdalıqlara yol biz. Aydındır? Sonra bizdən əvvəlki müasirlər götürdü onların o sözlərini, biraz də də xırdaladı, göndərdilər bizə. Elə bir ki, o sərəflər yeri şumlamışlar, sonra gələnlər taxı səhvdilər, sonra gələnlər onu biçsdilər, sonra da gələnlər onu üyühtdülər, axında da çörəyə pişirilər, götürün, yiyin. Bu getdi. Yəni, bütün din şəriyyətdə babucudur, aydındır. Ona görə Allah sümadə dolayı ki, Allah, olək, Allah bizi kitab və sünnəni sələflərin başa çüşdüyü kimi başa çüşənə edinəsin və onlara düzgün irayət eləmək bizə nəsib eləsin və bizi sünni üzərindən sabit eləsin və düzgün Allah bilir və s. Muhammedin və oləri Muhammed.